Benvinguts a una nova edició del disc Sóc Rafel Corbí i avui anem a repassar una altra d'aquestes cançons en la qual els protagonistes ens en parlen. I avui ens aturarem a la població de Gavà amb la Laura Capdevila, que ens aportarà de nou una de les seves cançons amb el nostre espai. Després del seu pas pel concurs de bandes emergents Sona nou, el 2019, com a finalista, defensant el projecte POMIER, el 2023 Laura Capdevila va debutar en solitari sobre els SOTA el seu propi nom, amb l'EP Microcosmos, una proposta d'influències jazz, soul i rhythm and blues. El febrer de 2025, editava el seu segon EP. L'artista de Gavà, la Laura Capdevila, ens convidava a tornar nos per un moment parant el ritme frenètic del dia a dia, per capbussar-nos en el seu univers creatiu, nascut per aportar calma enmig de la tempesta. D'una de les cançons més escoltades en aquest EP, ens en parla ella mateixa, el tema Ones. Hola, sóc la Laura Capdevila, i bueno, us volia parlar una mica del meu eh, nou single, que es diu Ones, Eh, és un tema evidentment molt aquàtic i el que intenta com, reflexar una mica la cançó és aquesta, aquest moviment eh, que generen les zones, no? que s'empenyen les unes a les altres i es crea com una cadena d'acció reacció i causa-conseqüència i al final que és una mica extrapolable també a, a molts moviments socials i, i a la vida quotidiana també, no? que al final ens movem una mica els uns als altres, i es crea com aquesta interrelació entre tots. Eh, aquest disc, en general, és un disc que parteix molt de la base de com elements transformadors, eh, com pot ser el fang, també les gavines, no? aquesta idea de, de migració i de, i de moviment, eh, i és un disc que vol reflexar com molta pausa, que personalment ara doncs, és una etapa que, que estic valorant molt eh, com petits detalls i, i això, i aquests moments no de tenir coses que realment et fagin feliç, i una mica que és aquesta la idea general. Pots quedar-te aquí Plana i sola com mai Pots quedar-te aquí Margida. O pots venir a mi O jo seguir tu Pots venir a mi Venir per marxar Ets la reacció i l'acció alhora Ets la conseqüència a causa de la inercia Deixa que t'emportin Soles i som totes Deixa que t'abracin Arriba fins l'arena per tornar a marxar Marxar per seguir, seguir per tornar Fins aquí el programa d'avui del disc, la pròpia protagonista d'aquesta cançó eh, la Laura Catdevila, l'artista de Gavà, ens ha portat en, des del seu fum Gavines i Ones, el seu segon EP, aquesta cançó anomenada Ones, i l'hem pogut escoltar presentant-nos la cançó Seguem endavant a través del nostre espai i tornem ben aviat